Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ma walahu ba'du. Qala Ibn Ubadil Barr wa An Umar bin Al Khattab annahu kharaja wa ma'ahu nas pamarro bi Ajuzin fas tawqafat hu tawaqqafa laha fa ja'ala yu haddithuha tu haddithuhu fa qala lahu ya amirul mu'minin Hasibtu nasa Ala hazih al-ajus Kala Wailak Tadari man hazihi Hazihi imraatun Sami'allahu Shakwaha Min tawqih sabah samawat Wa zaqarul haditha Baik, Bismillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa Para hadirin sekalian Kita akan lanjutkan. Membaca kitab Ijtimaul Juyo islamiyah yang ditulis oleh Imam Bukhayyim Rahimahullah tentang kesepakatan seluruh kaum Muslimin dari zaman ke zaman, masa ke masa tentang bersamanya Allah Subhanahuwataala di atas Arsynya. Kita telah sampai kepada perkataan para sahabat, sahabat Nabi tentang Allah di atas dan kita telah bacakan di antaranya perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu yang berkata tentang Khawlah Khawlah adalah seorang wanita yang pernah mengadukan nasibnya kepada Nabi yang mulia sallallahu ketika suaminya menziharnya ya dan ini telah kita baca kemarin ketika perempuan ini memberhentikan Umar radhiyallahu tabarakta'anhu maka ketika itu orang bertanya kenapa engkau mau berhenti dengan, disebabkan, dekan, ya, disebabkan dengan seorang perempuan yang berhentikanmu ya, karena seorang wanita memberhentikan Umar dan bertanya kepada Umar kata Umar kau tahukah siapa perempuan ini dia adalah perempuan ya, yang Allah mendengar aduannya dari atas tujuh lapis langit ini majuh syahid dan Allah telah menyebutkan kisah dalam surah Al-Mujadalah. Allah berfirman, "Qad sami'a Allahu qawla Allah telah mendengar perkataan seorang perempuan yang mengeluhkan kepadamu tentang suaminya. "Wa tashtaki ila Allah." Dan dia mengadukan nasibnya kepada Allah. "Wallahu yasma'u tahawurakumah." Sungguh Allah mendengar perbincangan kalian berdua. Jadi kata Umar bagaimana aku tidak berhenti terhadap seorang perempuan yang Allah saja pun mendengarkan pengaduannya apalagi aku adalah manusia ini menunjukkan keutamaan khawlah bintu ya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mendengarkan pengaduannya dan wajuh syahid disini menunjukkan bahwasannya Allah hujalla wa ala di atas ini telah tersebutkan Kemudian berkata Abdullah bin Rawahah pun telah kita sebutkan Abdullah bin Rawahah suatu ketika Tadkala istri sedang tidak di rumah Mencampuri budaknya Akhirnya istrinya merasa curiga Dan istrinya Ia meminta agar Dia itu bersumpah dengan membacakan Al-Quran yang Al berkirim Berkata Allah subhanahu wa ta'ala Maka ketika itu Abdullah bin Rawahah Tidak membaca Quran Tapi dia membacakan bait-bait syair Untuk menangkan istrinya Ya, yeah. padahal nyebutannya adalah syair. Di antara isi syairnya adalah: "Syahidu bi anna wa'dallahi wa anna annara mathwal kafirin. Aku bersaksi janji Allah adalah benar dan neraka adalah tempat bagi orang-orang yang kafir. Wa anna al-'arsya fawqa al-ma'i Sungguh arsy itu di atas air. Barsama'a muwafaqal 'arsyi rabbul al 'alamina. In yatasharash ada Allah rabbul al 'alamin. Wa tahmiluhu malaa'ikatun shidaad." Malaikat-malaikat yang kuat telah membawa aras tersebut, Malaikatul Ilahi Masumina, mereka malaikat-malaikat Tuhan yang memiliki ia ya, kekhususan bentuk tertentu. Qaf maka berkatalah ketika itu isinya Aman tu bilah, aku beriman kepada Allah, wakadzabtu, wakadzabtu aini. Aku dustakan mataku yang melihat engkau membawa dia ke rumah ini atau kanlah tahfazul Quran karena istri Abdullah bin Ruwahat tidaklah menghafalkan Quran Asy-syahid di sini bahwasanya Abdullah bin Ruwaham menunjukkan bahwasanya Allah di atas aras kemudian kita juga telah membacakan penggalan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu tabaraka ya, ta'ala anu yang menjelaskan bahwasanya antara langit dunia dan langit berikutnya perjalanan 500 tahun antara satu langit dengan langit berikutnya juga perjalanan 500 tahun ya Antara langit yang ketujuh dan antara kursi Perjalanan seperti itu pula Ya Dan kursi dalam bahasa Arab tempat Seorang raja meletakkan kakinya Dan antara kursi dengan air Perjalanan itu pula Di atas air itu aras Ya Dan Allah SWT di atas aras Dan dia mengetahui apapun yang kalian lakukan Ini berkaitan Masud dan ini telah kita baca Ya Kemudian kita telah baca pula perkataan Rasul lainnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki baginya siang dan malam. Laisa inda rabbikum maylun wal lahar. Karena semuanya makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Tidak ada bagi Allah siang maupun malam. Ya, wa nuru as-samawati min nuri wajhihi. Cahaya yang terdapat di langit dunia adalah bagian daripada cahaya wajahnya. Wainna mukdara kliyomin min ayamikum inna Allah 12 sa'at. Rasulullah hitungan hari dari hari hari kalian. Nasi Allah subhanahu wa taala ada dua belas waktu. Fatag fatu'aradu'alaihi aamalukum dibawakanlah kepada Allah dihadapan kepada Allah amalan amalan kalian bil amsi awal an-nahar amalan yang telah lakukan kemarin di kepada Allah taala ke ta di awal siang awwal yawm fiha thalathat sa'an maka Allah melihat dalam 3 waktu fayatliyu minha ala ba'd ma yakrah Allah menyaksikan melihat apa-apa yang tak disukainya daripada amalan manusia fayughdhibuhu dhalik maka Allah subhanahu marah fa awwal man ya'lamu ya bi ghadabihi alladheena min al-'arsh tatkala Allah marah yang pertama kali mengetahui kemurkaannya adalah malaikat-malaikat yang membawa arasy wa yajilunahu yakhulu alaihim mereka merasakan arasy berat bagi mereka fa yusabbihul ladzina yahmilul arsha wa surad maka malaikat-malaikat yang membawa arasy serta mengungi arasy bertasbih memuji Allah Subhanahu taala wal malaikatul muqarrabun wa sa'irul Demikian juga seluruh malaikat-malaikat yang memiliki kedudukan yang dekat kepada Allah. Dan seluruh malaikat. Maka Jibril pun ia meniupkan sangka kalah. Maka tak ada makhluk apapun kecuali mendengarnya. Kecuali dua jenis makhluk al-ins wal-jin. Manusia dan jin yang tak mendengarnya. Kuyubuhun untuk tiga belas maka seluruhnya bertasmu Allah dalam tiada waktu, hatta ymentli Al-Rahman rahmah, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala dipenuhi dengan rahmatnya. Fatil kasitu sa'at seluruhnya adalah enam waktu atau enam masa, thumayu'tabi ma fil alham, kemudian dibawakanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang akan dibentuk dalam setiap rahim, baik rahim manusia maupun binatang dan seterusnya fayanzur fiha 3aala maka Allah melihat dalam tiga waktu fayusawwirukum fil arhami kayfa yasha kemudian dia pun mulai membentuk kalian dalam rahim-rahim ibu kalian sebagaimana dia kehendaki la ilaha illallahu alazizul hakim tidak ada tuhan yang hak di ibarat itu dialah Allah tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana Fatailka tiga sahaj semuanya menjadi sembilan masa, sembilan waktu. Thena ynzulu fi arzak al-akhli kulleh m kemudian Allah menilik melihat rezeki-rezeki yang akan dia sebarkan, tebarkan kepada makhluknya dalam tiga waktu pula. Fayab sutor rezka limanya sha, oyakdir. Maka dia bentangkan rezeki, dia luaskan rezeki kepada siapa yang dia hendaki dan dia sempitkan kepada siapa yang dia hendaki. Innuhukul ilsha'il alim asy'budhi allah Tuhan yang maha mengetahui atas segala sesuatu. Thumma qara'ah kemudian Abdullah Masum baca. Kullayomnuwa fi sha'an setiap hari Allah tabaraka taala dalam satu pekerjaan. Allah tak pernah lelah, tak pernah berhenti. Tetap sentiasa ada kerja Allah subhanahu wa taala lakukan. ثم قال عبد الله هذا من شأنكم وشأن ربكم تبارك وتعالى بجنيلah kondisi kalian dan kondisi Tuhan kalian Allahu Jalla wa Tuhan yang Maha berkah lagi Tuhan Maha tinggi kemudian hal semacam ini juga riwayatkan dalam riwayat berikutnya kita pindah kepada perkataan Abdullah ibn Abbas. Ikhra. bin Abbas Iqra Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Abbas Aulu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum ba'da ba dzalik قالوا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ذكر عبد الله بن احمد بن حنبل في كتاب السنه من حديث السعين بن جبير ان ابن عباس رضي الله عنه قال تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله فان بين السماوات السبع الى كرسي هي 7000 نور وهو فوق ذلك قول عبد الله tadi perkataan Abdullah الله بن مسؤول. Inilah perkataan Nu Abbas Abdullah bin Ahmad bin Hambal menyebutkan dalam kitab Sunnah dari hadis Sa'id bin Jubair dengan anhu bahwasanya ya Sa'id bin Jubair berkata Tafakkaru fi kulli shay'in Kalian silakan berpikir tentang segala sesuatu wala tafakkaru fi dhatillah Tapi janganlah kalian berpikir tentang Allah hadis ini adalah hadis maaf, perkataan dengan perkataan Abdullah Ibn Abbas yang diluatkan oleh yang diluat Said bin Jubair berkata ibnu Abbas pikirkanlah segala sesuatu tapi jangan pikirkan tentang zat Allah fa'inna bayna samawati sab'i ila kursiyihi sab'ata'ala ala. Nah, sungguhnya antara langit yang tujuh lapis dan kursi Allah SWT ada ala fi nur ada 7000 cahaya wa dan Allah di atas itu semua. Naam. Wa bi Muslimil Hasan bin Sutian wa kitab Utsman bin Sa'id ad-Darimi min hadisi Abdullah bin Ubayy Malaikat annahu haddatsahu zaqwana qala istazana ibnu Abbas radhiyallahu anhu ala Aisyata radhiyallahu anha wa hiya tamutu wa qala laha kuntu uhibbu nisa'an nabiyyi kunti ahabba kunti ahabba nisa nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yaqul rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu illa tayyiban illa tayyiban wa anzalallahu bara'ataka min fawqi sab'a samawat jaa bihal jaa bihar ruhul amin fa asbaha laysa fa asbaha min masajidillah yuzkaru fihi Yuzkaru fihi illa wahyaa tutsla fihi ana al-laili wa ana an-nhar. Dalam Mustan al-Hasan bin Sufyan dan Kitab Uthman bin Said ad darimi dari hadis Abdullah bin Abi Mulaikah bahasanya dia pernah diberitakan oleh Zakwan. Dia berkata ista'adana ibnu Abbas Abdullah iaitu yani Zakwan Zakwan pernah menceritakan kepada Ibn Abi Mulaikah bahwasanya Ibnu Abbas pernah masuk menemui Aisyah radhiyallahu tabaraka taala -ha. Dalam kondisi Aisyah sekarat mau meninggal. Ketika tamut maksudnya dia dalam kondisi sekarat akan meninggal. Faqala laha Maka datang Abdullah bin Abbas menghibur ibunda kita. Dia berkata kunti ahabba nisa'in nabiy. Engkaulah wanita yang paling dicintai oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi Walamiya kun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibu illa taiban dan takkan mungkin Nabi mencintai kecuali sesuatu yang baik dan engkau adalah orang yang baik. Wa anzaal Allah min fauq sabi samawad dan dia Allah telah menurunkan dari atas langit ketujuh tentang kesucian dirimu daripada apa yang dituduhkan mereka. Karena ibunda kita dituduh berzina berselingkuh dengan sufwan Akhirnya Allah turunkanlah surat dalam surat An-Nur yang sucikan ibunda kita dari atas langit ketujuh. Fa subha laisa wa jaa'a amin yang mana surat tersebut dibawa oleh malaikat yang terpercaya namanya Al Ruhul Amin tu Jibril. Fa subha laisa masjidu sehingga tak ada lagi masjid daripada masjid-masjid Allah illa wahyatu kecuali di masjid tersebut dibacakan ayat tentang dirimu ya Allah sucikan di atas langit ketujuh fihi ana al-laili wa ana an yang sentiasa dibaca manusia baik ketika siang maupun ketika malam hari ini menunjukkan perkataan Ibnu Abbas Allah di atas dan ini pun disepakati oleh bunda Aisyah dan dia tidak mengingkari sudah berapa perkataan sahabat yang kita nukil perkataan Abdullah bin Abbas Ibnu Mas'ud Abdullah bin Rawah Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq. Subhanallah. Dan inilah yang benar. Allah di atas. Fitrah manusia yang mengatakan demikian. Dalam doa-doa yang kita hantarkan, kita angkat tangan kita, fitrah kita meyakini Allah di atas. Tidaklah rusak memahami kecuali dirusak oleh orang-orang ahlul kalam. Nah. Wa zakara at-Tabari fi syarh as-Sunnati min hadis Sufyan an Abi Hashim min mujahidin qala. Ailah bin Abbas. Inna nasan yuzzibun bil Qadr. Dia berkata, yuzzibun bil Kitab. Lain akuhstu bi shar'i ahdhim, laan dawannah. Inna Allah khan al arshih, qabla an yahluq shay'an. Fakhalq al khalqa, fakataba mahu kain ila yomil qiyamah. Fainna majejarin nasu al amrin, qadafurig min. Wadakar al Tabariy fi Sharh Sunnah. Lain al Tabari, lain dalam Sharh Sunnah dan hadis Sufyan an Abi Hashim an Mujahid Dari hadis Sufyan dari Abi Hashim dari Mujahid qala berkata Mujahid qala Ibnu Abbas pernah ditanyakan kepada Ibn Abbas Inna nasan yukadzibuna bil qadar wa huwa Abbas ada orang-orang yang mereka mengingkari tentang takdir Allah mereka mengingkari beriman dengan takdir maksudnya adalah kaum mu'tazilah nufatul qadar yang mengatakan tidak ada takdir Allah tidak tahu perkara apapun juga sebelum terjadi. Dan segala macam perbuatan makhluk itu bukan ditentukan Allah SWT. Ya? Ada orang-orang mengingkari takdir, maka berkata, Allah bin Abbas, yukadhibu nabil kita. Kalau mereka mengingkari takdir, berarti mereka telah meningkari dan mendustakan Al-Quran. Al-Quran kita. Karena tentang takdir ada dalam Al-Quran. Lain akhattu bi sha'ri ahadin lan anduwan, la dhawanna lan dhawannahu kalau lah ku dapat orang tersebut akan ku tarik rambutnya ya innallaha kana ala arsyhi kana sungunnya allah berada di atas arsy sebelum dia menciptakan segala sesuatu fakatab ma huwa sebelum ada segala sesuatu dia telah menuliskan apapun juga yang akan terjadi ila yaumin qiyamah sampai hari kiamat jadi semuanya, apa yang terjadi di alam raya dan semesta jagat ini, telah Allah tuliskan sebelum Allah ciptakan semesta dan jagat alam raya ini. فَإِنَّمَا يَجْرِ النَّاسُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ Sesungguhnya, apa yang terjadi dengan manusia, benar-benar sesuatu perkara yang telah dituliskan oleh Allah SWT, telah final, telah selesai, tak akan dapat diubah. Kata Allah, إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَنَاهُ Sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu dengan ketentuan takdir kami wa kullasyai'in ahsaynahu fi imamin mubin segala sesuatu kami telah catatkan dalam kitab induk kami ya dan banyak sekali keterangan dalam quran tentang masalah ini yang mendustakan takdir mendustakan Qur'an padahal Allah di atas arasnya sebelum menciptakan langit dan bumi telah menuliskan segalanya inilah perkataan siapa Ibnu Abbas na'am وقال ابن وقال اسحاق بن روحي روحيتا روحي وقال اسحاق بن روحيتا اخبرنا ابراهيم بن الحكم بن عبان عن ابي عن اكرمته بقوله تعالى ثم لاتيانهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وان شمالهم lam yastati' an yaqula min fawqihim 'alima anna Allah 'aliman 'alima anna Allah min fawqihim wa qala ishaq ibn rahowayh bakarta ishaq ibn rahowayh akhbarana ibrahim ibn hakim ibrahim ibn hakim nchitatkan kepada kami an ibrahim ibn hakim min aban an abih dari ayahnya an dari ikrimah fi ketika ikrimah menafsirkan firman Allah tentang perkataan iblis iblis bersumpah thumma la Nahum, wahai Tuhan pasti aku akan datangi mereka menggoda mereka menyesatkan mereka min bayni idihim dari hadapan mereka wa min khalfihim dari belakang mereka wa an aimanim dari samping kanan mereka wa an syama'ilihim dan dari samping kiri mereka thumma la tajudu akhtarhum syakirin, pasti engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur al-ayah Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu lam yastati an min fuqim iblis tak berani mengatakan aku akan goda mereka dari atas mereka. Iblis menggoda manusia dari depan, belakang, kanan, kiri, dari bawah, dari atas tidak. Lam yastati kata Ibnu tak mampu iblis mengatakan aku akan kugoda mereka dari atas mereka karena dari atas turun Rahman Allah subhanahu ta'ala. Tak bisa dihalangi oleh iblis. Ya? Al-'ulima anna Allah min fauqihim atau alim anna allaha min fauqihim kerana iblis tahu Allah di atas mereka menurunkan rahmatnya sehingga tak mungkin iblis mampu mendatangi manusia dari atas-atas mereka akan disadnal Allah Jalla wa'ala menurunkan rahmatnya kepada manusia naam qawlu a'aishyata radhiyallahu anha qawla darimi haddhasana Musa bin Ismaila haddhasana Qala haddhasana Kata Darimi. Hadda sana Musa bin Ismail. Hadda sana. Tidak, baca. Kata. Hadda sana. Bagaimana? Kata. Kata Darimi. Kata. Hadda sana Musa bin Ismail. Hadda sana. Kata. Hadda sana Juariah. Kata. Hadda sana Juariah bin Asma. Kata. Saya dengar. Dia berkata. Kata. Aisyah radhiyallahu anha. Dan hari-hari Allah. Hari-hari Allah. Hari-hari Qatlahu, laqatallahu. Tanya Uthman. Lakina Alim min tauqir shih. Ani lama uhib. Lama uhib. Ani lama uhib. Qatlahu. Kaulu 20. Rasulullah. Perkataan 20. Entah Allah dimana. Ya. Semoga Allah meridhinya. Terkala Uthman itu dibunuh. Sebagian orang menyebarkan berbagai macam isu terbunuhnya Uthman karena perkara ini, perkara itu. Ya. Sebahagian ia ya, menyangka bahawa sebenarnya itu adalah merupakan makar tipu daya, ya, sebahagian daripada sahabat lainnya di antaranya yang tertuduh adalah ibunda kita Aisyah. Kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anhu Ya, sebagaimana Imam Badih menyebutkan dalam hadis dalam riwayatnya dari Musa bin Ismail berkata kepada Musa bin Ismail Juariah bin Asma, dia berkata, aku pernah mendengar Nafi berkata berkata Aisyah, wa aku bersumpah demi Allah. Inilah akses, lauk untuk hebuqatlah laqatul tuh. Sungguh aku begitu khawatir. Padahal aku mampu. Sekiranya aku mau membunuhnya, pasti bisa aku bunuh. Tak ni Uthman, maksudnya Uthman. Walakin alim Allah, tapi Allah tahu. Min fiqar si dari atas langit ketujuh, dari atas arusnya. Ini lamuhibqatlah aku tak pernah senang terbunuhnya Uthman. Apalagi membunuhnya. Ya, yang perlu dikasihbawhi bahasanya adalah perkataannya Allah dari atas arusnya mengetahui naam Qaul Zainab bintu Jhshin umul mu'minin radhiyallahu anha sabat api sahihaini min hadis anas radhiyallahu anhu. Qala, kahat Zainabu tabhuru ala azwaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wataulu zawaj kunnahali kunnahali kunnahali kunnahali kunnahali kunnahali kunnahali kunnahali kunnahali kunnahali kunnahali Tadi berkataan Nabi Nuh Sekarang perkataan Zainab bintu Jahshim juga. Cetosulillah, shalallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita melihat banyaknya perkataan sahabat ini, sungguh kita heran, aneh ketika ada orang menyatakan paham yang menganggap Allah itu sesat. Sungguh kita aneh dan merasa heran sekali. Yang mengatakan Allah allahsahar itu sesat, sungguh aneh. Ini perkataan Allah, perkataan NabiNya, perkataan para sahabat. Subhanallah. Perkataan isi isi Nabi saw. Berkata Zainab bintu Jahshin ummul mu'minin radhiyallahu anha. Sabata fi sahihain terdapat dalam riwayat Bukhari Muslim min hadis Anas radhiyallahu dari hadis Anas semoga Allah meridainyaqalah. Anas berkata, "Kanat Zainab tafkharu ala azwajin nabiy." Adalah Zainab senantiasa dia merasa bangga dan membanggakan dirinya di hadapan isi-isi nabi lainnya, di hadapan madu-madunya. Wa taqulu di antara hal yang dia banggakan dia berkata kepada semua madu-madunya Zawwajakunna ahalikunna Kalian ini Semua kalian dinikahkan oleh Wali-wali kalian Wazawwajanillah min fauqi Sabi'isamawat tapi saya Dinikahkan langsung oleh Allah Dari atas langit ke tujuh Kata siapa? Zainab Karena Nabi tak pernah membuat akad dengan Zainab Dengan walinya tak ada Langsung Allah mengatakan, فَلَمَّا قَضَ زَيْدٌ مِنْ هَوَطَرَى زَوَجْنَعْكَهَا Tatkala Zaid menceraikan istrinya, kami nikahkan engkau dengannya. Siapa yang menikahkan Zainab? Allah Jalla wa'ala. Langsung dari atas langit ketujuh. Langsung Rasulullah masuk ke rumahnya. Subhanallah. Ya, berkata Zainab kepada semua madunya. Kalian semuanya dinikahkan oleh wali-walikan. Tapi aku, Allah yang menikahkan dari atas langit ketujuh. Subhanallah. Ini kata antum gitu kodnya. Naam. Wa rawal Asqal bi isnadi anha annaha kana taqulu zawwajanika ar-rahmanu min fawqi arsyih kana jibrilu as-safiru bidhalik wa ana ibnatu ammatik. Wa rawal Asqal bi isnadin anha dan Al-Salman yadkar dengan sanadnya. Dari ibunda Zainab, anha kanatakul dia berkata, zawa jani saya dinikahkan oleh Tuhan yang maha muryad denganmu ya Rasulullah min fauqi arshih dari atas arshnya dan ini menunjukkan Nabi mendengar dan Nabi membenarkan tak kata Nabi salah engkau Zainab Allah bukan di atas arsh Allah ada di mana mana tak ada katakan Nabi demikian, subhanallah berkata Zainab Tuhan Allah, Allah Maha Pemurah yang telah menikahkan engkau denganku Wahai Rasulullah Min fauqi Arsihi Dari atas arsnya Karena Jibreelus syafiru bithalik Adalah yang menjadi perantara yang memberitahukan hal ini Adalah Jibril yang membawakan wahyu Ya Wa anabnatu ammatiki Dan aku juga adalah merupakan Anak daripada ibu perempuanmu Ya Dari arah ayahmu Ya ini dikatakan Zainab kepada Rasulullah dan Rasulullah sallallahu membenarkan tidak mengingkari Allahu Akbar. Jadi siapa yang salah? Yang mengatakan Allah besar salah atau yang mengatakan Allah jangan dikatakan besar? Mana yang salah? Nah. Pusing kita dibuatnya Subhanallah. Naam. Qalu Abi Umamah Al-Bahili <tuh> radhiyallahu anhu qala لما لعن الله إبليس وأخرجه من سمواته وأخزاه قال رب رب أخزيتني ولعنتني وترتني من سمواتك وجوارك وعزتك وعزتك وعزتك لغيان خلقك ما دامت الأرواح في أجسادها فأجابه الرب تعالى فأجابه الرب تبارك وتعالى لي فقال Wa izzati wa jalali Wa ertifa'i ala arshi Law anna abdi Aznaba hatta Mala as-sama'i wal-ard Mala as-sama'a Mala as-sama'a wal-ard Khotoya Suma Lam yabak Min umrihi illa Illa napsun wahilun Panadima ala zunubihi Laghofartuha Wa baddaltu sayyatihi Kullihi Sayyatihi kulaha hasanat. Qawlu Abi Umamah Al-Bahri radhiyallahu anhu. Perkataan Abu Umamah Al-Bahiri semoga Allah meridainya. dia berkata lamma la'ana Allahu iblis. Taraka Allah malak iblis wa akhrajahu min samawatihi wa akhzahu. Allah usirkan iblis dari langitnya dari seluruh langit-langitnya dicampakkan ke langit, Allah hinakan dia qala. Maka berkatalah iblis rabbi Wahai Tuhanku, ingat, ini menunjukkan Iblis mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi tak berguna pengakuannya. Ini yang kita sebut dengan nama Tauhid Hububiyah. Iblis pun mengakui Allah Tuhan yang menciptakannya. Sebagaimana orang-orang Quraisy pun mengakui Allah sebagai Tuhan yang menciptakan mereka, tapi tak berguna Tauhid mereka ini, terkala mereka melakukan kesyirikan dalam Tauhid uluhiyah dalam ibadah. Mereka menyembah Allah, mereka juga menyembah patung-patung berhala. Mereka berkorban untuk Allah Juga berkorban untuk bahala Bahala-bahala mereka tak guna Keyakinan mereka Allah yang menciptakan Mereka tak guna Jika tidak diringi dengan Memurnikan ibadah hanya untuk Allah Karena itulah kita katakan Tauhid al tak cukup Karena itu tauhid pun diimani oleh siapa? Iblis Kata Iblis Tuhan Ya Rabbi, zaitani, Tuhanku Engkau telah menghinakanku Wala antani engkau telah sumpah serah pada langit diriku, diriku watorot tani min sama wa tika engkau telah usir aku dari atas langitmu, dari kedudukan yang berdekatan denganmu, wa isjatika aku bersumpah demi kemuliaanmu, lauqiyan nakhalkaq aku akan goda, pengaruhi, sesatkan seluruh makhlukmu, maha matil arwahofi aja sadia. Selama mereka masih memiliki ruh-ruh yang masih, ya berada dalam jasad-jasad mereka, aku akan goda mereka selama-lamanya, selama mereka masih hidup. Faajabahu Rabbi tabarakahu Taala, maka Tuhan Allah menjawab. Fakalah maka Allah berfirman, wa izzati wa jalali. Aku bersumpah demi kemuliaanku dan demi keperkasaanku, warthi fa'ala arsi dan demi kedudukanku yang di atas arasku perkataan siapa? Allah Jalla wa Ala. anna 'abdi aznaba, saskiranya hamba-Ku itu berdosa, mala as-samaa' wal ardh khathaa'ih. Dosanya memenuhi langit dan bumi. Thumma lam yabqa min 'umrihi illa nafasun wahid Ketikah lah umurnya tak lagi bersatu satu hentakan nafas lagi. Tinggal satu hentakan nafas lagi, ya fana dima aladunobihi. Kemudian dia pun menyesal atas semua dosa-dosa yang dilakukan. Satu nafas sebelum dia dicabut ruhnya. Laa'afar Tuha, aku akan ampuni dia. Wa badal tu sayyatihi kur akan ku gantikan semua kejelekannya dengan taubatnya dengan kebaikan-kebaikan. Allah Akbar. Nam. Wa qad ruya hadzal matanu marfu'an wa labzuhu wa izzati wa jalali wa irtifaiy law riwayat ini juga ada yang disebutkan terangkat sampai kepada Nabi SAW Nabi pernah mengatakannya dan lafaznya pun sama wa izzati wa Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah demi kemuliaanku keperkasaan dan ketinggianku andai kata hambaku, melakukan perbuatan dosa memunhilan dunia sampai seterusnya nah warwahubi nu luhaia an darrajin an abi haithami an abi saidil Khuduri radhiyallahu anhu anna rasulullah anna rasulullah s.a.w. alaihi wasallam inna ash-shaytana qala wa izzatuka ab, wa izzatika la abru ughwi ibadaka ughwi aghwi ibadaka ma damat Arwahum fi ajasadihim. و قال الرب وعزتي وجلالي ورتفع مكاني لا أزال أغفرو لا أزال أغفرو مَنْ تغفروني. ورواه ابن الهياء عند الراج ابن الهياء من عند الراج. أن النبي الهيثم ذري أبو هيثم أن النبي الصعيد الخضر ذري أبو ذري أبو سعيد الخضر صاحب النبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله بن عبد Inn Shaitana qala Shaitan itu pernah berkata, wa izzatika aku bersumpah demi kemuliaan wahyu Tuhan, la aburahu agui ibadat. Aku akan terus menerus menyesatkan hamba-hambaMu bada amat arwah umfi adzadhim selama ruh-ruh mereka masih ada dalam jasad-jasad mereka faqala rabbu maka tuhan pun berfirman wa izzati wa jalali wa irtifai makani demi kemuliaanku keagunganku dan kedudukanku yang begitu tinggi la azalu aghfiru mastaghfaruni aku akan tetap mengampuni mereka selama mereka minta kepadaku ampunan Allah akbar nah qalu sahabah kulluhum radhiyallahu anhum ajma'in qala yahya bin sa'idil amawi fi Muhaizhi haddasan Al Bukayyiy an Ibnu Ishaq kata haddasan yang Zid bin Sinan Sinan an Sa'id bin Ajir Ajir radi Al Kandi Al Kindi an Al Arasi bin Qaisil Kini di an Adi bin Amirata Amirata radi Allah anu Farastu muhajiron ilannabi sallallahu alaihi wasallam fazaq fazaqaru qissat fazaqaru qissatan tawilan wa qala fiha fa iza huwa wa ala wujuhihim wa yaz'umuna anna ilahahum fis-sama' fa wa tabi'tuhu kun sahabati kullihim qawdhum an wa perkataan seluruh sahabat ya Kata Syeikh bin Said al-Umawi dalam kitabnya Maghazi, berkata Syeikh bin Said al-Umawi dalam kitabnya Maghazi, perang-an perang Nabi hadathan Al Bukayyiy, Ani bin Ishak Al Bukayyiy bermula daripada Ibn Ishak. Kata dia berkata hadathan Yazid bin Sinan al-Said bin Al Ujayrit, bahasanya dia diberitakan oleh Yazid bin Sinan dari Said bin Al Ujayrit Al Kindi an al-Arsi bin Qais al-Kindi dari Arsi bin Qais al-Qais al-Kindi an Ali bin Umayyah radhiyallahu anhu dari Ali bin Umayyah semoga Allah meridainya meridainya qala dia berkata kharajtu hajira ila nabiy sallallahu alaihi aku pergi berhijrah menemui mendatangi nabi sallallahu alaihi wasallam fa dia menyebutkan kisah hijrahnya yang panjang wa qala fi antara kisah yang panjang tersebut Fa kudapati ketika tiba di hadapan Nabi sallallahu dia sedang sujud fa idza huwa wa man ma semua mereka sedang sujud ya mereka sujud di, di atas wajah-wajah mereka wa yazumuna anna ilahuhum fis sama dan mereka semua mengaku tuhan mereka di atas langit fa aslamtu wa tabaitu aku pun masuk Islam dan aku pun mengikutinya subhanallah ini perkataan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 Habibatun Habibullah Habibillah Habibillah sallallahu alaihi sallallahu radhiyallahu sallallahu alaihi salam al-mubaratu min fauqi sab'a samawat zikru aqwal tabiin rahimahumullahu taala kata Ibnu Qayyim inilah perkataan para tabi'in semoga Allah merahmatinya sekarang kita pindah kepada perkataan siapa tabi'in banyak sekali sudah kita bacakan Daripada perkataan Allah, perkataan Nabi, perkataan sahabat. Sebelumnya, perkataan para Nabi-Nabi sebelum Rasulullah. Wasallam. Sekarang perkataan tabi'in. Siapa kata tabi'in? Mereka lah orang-orang yang pernah bertemu dengan para sahabat dan mereka beriman. Inilah para tabi'in. Berkata Masruq, rahimahullah. Qala Ali bin Al-Akmar. Berkata Ali bin Al-Akmar. Kana Masruq, idha haddahta an Aisyah adalah Masruq. Jika dia meridikan daripada Ibunda Aisyah, anha. Qala. Dia senantiasa berkata Hadatsatun Siddiqah. Sungguh berita ini kudapatkan dari As-Siddiqah. Dia menceritakan kepadaku siapa dia as atau bintus Siddiq, seorang perempuan yang jujur. Putih daripada seorang laki-laki jujur radhiyallahu anhu. Maksudnya putih daripada Bakar Siddiq. Habibatu Habibillah, dialah kekasih ya daripada Habibillah. Rasulullah SAW kekasih Allah. Dia adalah kekasih Rasulullah SAW. Yang dikasih oleh Allah SWT. Al-Mubaratu. Seorang wanita yang disucikan Allah. Min fauqi sabi samawat. Dari atas langit ketujuh. Dalam kisah ketika dia dituduh berselingkuh dengan Sofwan. Ma'am. Qawlu Iirmah Rahimahullah Taala. Qala salamatu bin Shubaybi. حدثنا ابراهيم بن الحكم قال حدثني ابي عن عكرمه رحمه الله تعالى قال بينما رجل مستلقن على مسليه في الجنه فقال في نفسه لم يحرك شفتيه لو ان الله ياذن لي لزرعت في الجنه فلم يعلم الا والملائكه على ابواب جنته قابدين ala akiffihim akuffihim akuffihim fa yaquluna salamun alayk fastawa qa'idan qul lahu yaqulu zalka rabbuk tamannaytu shay'an layta tamannayta shay'an fi nafsika qad alimtahu qad alimtahu qad alimtahu wa qad ba'asana ma'ana qad ba'asamana hazal basaru yaqulu yaqulu laka ibzur fa alqa yaminan wa shimalan fa alqa fa alqa yaminan wa shimalan wa bayna yadayhi wa khalfi fakhraja amsalul jibali ala makana tamanna wa zada fa qala rabb min fawqi arshihi qul kul qul ya ibn adam fa inna bina fa inna ban adam la yashba' qawlu ikrimahu rahimahu allah perkataan ikrimahu semoga allah merahmatinya qala salamatul shabib Haddathana Ibrahim bin Al-Hakam. Ya, telah kepada kami Ibrahim bin Al-Hakam. Qala haddathani Abi Al-Ikrimah. Ayahku menceritakan dari Ikrimah. Rahimahullah Ta'ala. Qala. Berkata Ikrimah. Bainama rajulul mustalqin ala muthuli. Tadkala seseorang lelaki. Ya, dia itu tidur. E, berbaring. Dalam keadaan terlentang. Di atas kasurnya di surga. Filjannah. Fa qala fi maka laki-laki ini pun berkata dalam hatinya la miharik syafatayhi dia tidak menggerakkan belum mengucapkan apa yang diinginkan dalam hatinya masih keingin dalam hatinya apa yang dikatakannya lau annallahu ya'dhan li lazaratu fil jannah kalau lah kuizinkan aku akan bercocok tanam di surga ini seorang hamba mungkin ini petani jadi ketika masa surga dia ingin bercocok tanam kalau diizinkan, aku ingin dan sekali tanam di surga ini. Dia tidak ucapkan dengan lidahnya, hanya dalam hatinya. Ya, lam yaharik syafatayhi, ya, dan dia tidak menggerakkan bibirnya. Falam yaalamilla walmalakatuh ala abu hazanati, dan dia tidak mengetahui kecuali malaikat-malaikat telah tiba di hadapan pintu surga, ya, rumahnya. Kabidina ala kufihi mereka membawa dalam genggaman-genggaman mereka biji-bijian fayakulun berkatalah malaikat-malaikat salam menali atasmu fas dan seketika dia pun langsung duduk dari tidurnya yang berbaring tadi. فَقَالُوا لَهُ maka mereka malaikat berkata kepadanya, yaqululaka rabbuka tamannayta syai'an finafsika, qad alim tahu, Tuhan kami berkata, sesungguhnya engkau sedang berandai-andai dalam dirimu, yang engkau mengatakan apa yang kau harapkan, apa yang kau inginkan, waqad ba'atha ma'an hadhal bidhra, sesungguh Tuhan telah mengirim kepada kami, biji-bijian ini, benih ini, yaqululaka ibzur, dia berkata kepadamu, semailah benih-benih ini, faalqayaminan, maka dia pun menyemai, biji tersebut di bagian depannya washimalan di samping kirinya wabayna yadayhi di kanannya samping kirinya di depannya wa khalfahu di belakangnya baru saja dia tanamkan biji tersebut fakharaja amsalul jibal sejak so, ketika biji itu pun tumbuh dan langsung dia keluar bertunas dan langsung berbuah ya menjadi begitu besarnya sebesar gunung biji-bijian tersebut Alam ma kana tamanna sebagaimana diinginkan wazara bahkan lebih daripada apa yang diinginkan faqala lahu maka berkatalah kepada Tuhan min fawqi arsihi dari atas arasnya kullu ibn adam wa ya silakan makan sekarang fa inna ibn adam maraysha sungguh anak adam tak akan pernah kenyang lagi subhanallah ini menunjukkan Allah di atas arasnya ini menunjukkan bahwasanya ya apa yang kita inginkan di surga Allah akan berikan, walaupun tak terucap dengan lisan, Allah mengetahuinya sebagaimana Allah mengatakan fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun dalam surga apapun yang diingini oleh jiwa manusia dan apa yang ingin ya dinikmati oleh pandangan mata semua akan dihadirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah di kesempatan yang akan datang kita lanjutkan perkataan dan lain-lainnya kita padangkan sampai di sini subhanallahi walhamdulillah asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaika assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh